Питаме се днес дали са уморени украинците от трита години съществуване в условията на пълномащабна война и какъв е духът там с препратка и към нас, и едно дежавю. В студиото е журналистката Николета Атанасова, която беше номинирана в категория журналистика за наградата си Скитник тази година. За нейната серия «Сцени от един отложен живот» Добър ден, Николета. Здравей. Здравей, Ирина, и на слушателите ни добър ден. Както и преди една година, проверих, че сме водили този разговор, когато вероятно предполагахме, че войната може да приключи, само че това не се случи. Влизаме в четвъртата годишнина от войната. Какво означава това за теб като човек, който посвети една голяма част от а, живота си, а и от... А... В журнистическата си кариера именно на темата Украина по един уникален начин, невероятно силна серия «Сцени от един отложен живот». А, аз благодаря първо за поканата, благодаря и за хубавите думи за поредицата «Украина – сцени от един отложен живот». На вечерято, на началото на четвъртата година, си мисля, че много е хубаво от човек да има надежда обаче приземяванията са толкова бързи, че някак даже не остава място за нея. Тоест, не мисля, че ще има развръзка скоро в Украина. Обаче тези, как да кажа, джубовена надежда, въпреки, въпреки сгромолясването, даже когато се сгромолясват дронове върху главата ти или падат ракети, са това, което аз виждам като водещ мотив в твоите разкази от войната и в твоите разкази от отложения живот. Надеждата не знам колко ме е водила. По-скоро ако има... Да над... Търсенето и там, да. където, там а, където... Честно казано надежда да мога да разкажа тук на публиката какво се случва там, а не надежда за Украина. По този начин оптимистичния, светлия. Защото историите, които събрах в тази поредица и тези, които събрах сега при последното ходене, те, те не са от истории на отчаянието. Нито една от тях. Те са истории на хора, които живеят в нещо което наистина е потресаващо. Успях да го преживея дори сега. Август като бях там и ракети летяха, и дронове. И в ПВО трябва да отидах за да видя как ги свалят, защото чух. А, нали, но а, някак те... Как, не знам как да, да предам това, което повечето хора, с които говоря, а, казват. Добре, ще цитирам един лекар. Бях в болница рехабилитационна, която... Там отиват само войници, които са с а, ампутирани крайници. В много тежко състояние, в терминални такива случаи, но те успяват да ги изправят. Болницата се казва Unbroken. <съща> Несчупен, а... несломим. ако не трябва слумим, да го преведам. Да, да го не И там главният лекар на тази болница, аз като го питах, добре, уморен ли сте? И той казва, да, за сън съм уморен, но нашите войници на фронта те са много уморени. И след като те не се оплакват, кой съм аз, че да се оплаквам? Тоест, при тях му няма това а, байка не, ми сега, кога ще свърши, ами защо не свършва, ама ние още колко можем да изтърпим. Няма го, те просто го живеят. И е много различно, като отида човек там. Ти също си го преживява, като беше там. А, просто ти там заживяваш на съвсем други обороти. Те не могат да се преразкажат Войната става част от теб, ти знаеш, че трябва да се пазиш в определени моменти, в определени момент ставаш абсолютно безразсъден, както аз постъпих, когато ракетите летяха и излязох за да ги запиша. Mm -hmm. в, в името на радиото, нали? Тоест, и, и, и си казваш, добре, да ми то можеше нещо да стане, ми, да, можело и какво. Това даже не е фатализъм. Това е просто част от, от теб става някак. Аз предлагам да чуем, да чуем този сигнал, който обрамчва епизодите Шапка, и тази, този разказ, който ти предложи и на слушателите, а и на всички, които могат да продължат да слушат Имам подкастите на сайта на БНР, да. нещо, което е изключително важно и ще продължим разговора. Мне каждую ночь снилась война, каждую ночь, то есть снился мне мой дом, снились солдаты, хотя я даже не видела этого всего, но мне каждую ночь снилась война. Сцени от един отложен живот. Авторката Николета Атанасова е в студиото на Хоризонт до обед. Тези пет епизода може да проследите, да чуете на сайта на Българското национално радио. А, да попитам Николета какво, какво отложиха украинците. Всичко. От това да искат да отидат на балет и да не могат, до това. Децата им да играят спокойно в двора на училището, в което учат. Всичко отложиха. Отложиха плановете за бъдещето си. А, Ала, чието глас чухме главната героиня на тази поредица, чието отложен живот разказваме като главна история в тези пет епизода, а тя това казва. Седим просто и чакаме чакаме войната да свърши. Не можем всички да отидем на фронта. Ако се наложи, ще отидем, но за сега не. А ти от дома какво можеш да правиш? Можеш да даваш пари за фронта. Можеш да правиш нещо пак за фронта и да чакаш. Николета, чувате ли Ала сега покрай да. тези големи исторически дати? Защото медиите сме така устроени, а вероятно и човечеството. Ориентираме се по ето е ни такива исторически желони, като датата, а, когато чувам се... започна всичко. А, не, ние се чуваме почти всяка събота и неделя. Тоест, а, с по-голямата част от героите в тази порейца запазих много близки отношения и продължаваме да се чуваме на, на, на които мога, например, след като имаше обстрели а, през август тази година и видях как ПВО сваля ракетата, а, се оказа, че един от героите на поредицата край на сцени от един отложен живот, Владимир, в момента е шеф на ПВО отряда. Тоест той тогава беше а, не беше мобилизиран, тогава беше ветеран, защото лекуваше рани, обаче година по-късно се оказа, че отново е мобилизиран и е в ПВО отряда на града, където бяхме. И имахме среща с него и, и аз научавам нали, по телефона. Чуваме си и той казва, аз сега не мога да напусна още. Нека да, два часа още да минат и тогава ще се видим. И аз така разбрах всъщност, че той е а, шеф на ПБО от и да говоря с него и питах от какво имат нужда. А, от всичко имат нужда. Не само от оръжия, от всичко, дори от лаптопи. Та даже събрахме някакви лаптопи в семейството ми, приятели, успяхме да им ги изпратим и получавам снимки от него, нали, как съдат момчета и работят на тези лаптопи, така, че с абсолютно всички, даже сутринта си писах с някой от тях А по повод годишнината, да, с всички поддържам връзка и те а, този ден Алла а, ми каза, този ден като се чухме ми каза, знаеш колко ми е домъчняло за София? А, сетих се, защото тя се върна, нали, в Украина. А пък нашето познаство започна тук в София и то на 25-26 февруари, 22 година. Даже можем да чуем нейния спомен от това след малко и после ще продължа да ти кажа какво ми е казала. Избягахме от Киев в първия ден на войната, когато по радиото съобщиха, че руски танкове са пресекли границата ни. Беше ни ясно какво се случва. Минахме през Гостомел, точно когато руснаците нападнаха летището. Видяхме самолетите, ракетите, чухме взривовете. Криехме се в горите около Гостомел, за да сме по-далеч от основните пътища. от Всичко това беше много страшно, защото убиха момченца от училището на дъщеря ми. Друго момченце, наш съсед, попадна с семейството си по троините и след взрив на ракета Родителите му загинаха, той е в болница. Т.е. това не е някаква шега. Това е много страшно. И искам да кажа, че това не е само украинска беда. Това е беда за целия свят. Ако не спрем Русия в Украина, ще ни се наложи да я спираме нататък в Европа. Това е 100%. Това не е война на Украина. Това е световна война. Всичко това е много страшно. очень но в От тук разбира се, това няма как да се усети и да се почувства. Продължаваме разговора с Николета Танасова, авторката на поредицата с на сцени от един отложен живот, чухме Ала. Главната да. героиня, какво прави Ала днес и какво мисли за всичко, което се случва ето сега в навечерието на четвъртата годишня, година от войната? Като я слушах сега, този запис е наистина от първите дни от началото на, на нахлуването, и това е нейния спомен от 24 февруари 22. -ра. И си мислех колко, каква метаморфоза са претърпели страховете й тогава, съвсем обяснимо, естествено, като живееш в мирна страна, в столицата на една държава и почна да падат ракети около теб. Човек умира от ужас от тях. А последния път, като се видяхме с нея в Украина, а тя тичаше там с едни възглавници и къщи да ги слага на прозорците, за да няма отскоките, да не изпотрошат прозорците. Обаче нямаше никаква паника от това. По-скоро, мисля, че голяма част от украинците, тя включително в момента, се притесняват от две неща. Едното е от това, че на тях се гледа като на евентуална бъдеща колония от страна на Съединените щати или на Русия, зависи кой наделее в сделката между тях. А това е едната им тревога, че Украина ще бъде предадена от Съединените щати. А другата тревога е. Ако тази война все пак приключи, какво ще се случи с обществото на Украина при завръщането на толкова много ранени а, украински войници, които с голяма част от тях а, са инвалидизирани? И представи си, ти да си се сражавал три години, накрая да се сключи една сделка, която те обижда, която омалважава това, което ти си правил три години. А, това е предпоставка за. Вътре в самото общество голямо напрежение, да не казвам по-силна дума. И не мисля, че дори и само по тази причина украинците ще се съгласят, например, Доналд Тръмп да има президент, колкото mm -hmm. и велика да е Америка. Като метафора го казвам. Mm -hmm. Да, всъщност тази тема за опасността от колонизиране на Украина, която вече три години отстоява своята. Украинска идентичност, своята нация и по някакъв начин израства в, в, в, в това отстояване стои като чили, като черна сянка. Притеснява украинците. Чухме го и от писателя Андрей Курков, който говореше за потенциалният двоен империализъм да. от страна на Русия, който те познават добре, но и от щатите, които сега започват да възприемат себе Представяш си като една такава за... А, а да, не, да не говорим къде е логиката. Т.е. ако една голяма част от тия минерали са в окупираните територии, Логиката по-скоро не е води към това тръм да сключи сделка с Путин, а не с Украина, която трябва да освобождава тези територии. Тоест, цялото нещо е много, много грозно на фона на, на. Много клиширано звучи, когато един украинец каже, нека да дойдат и да видят. Наистина, звучи вече като клише, защото се повтаря три години. Ама нека отидат и да видят. Ама така да го видят, хубаво да го видят, там, близо до фронта до. Нека да видят какво е. И тогава да се правят сделки. Но другото не е не е реалистично. Николета, когато един журналист е там на място, има още заето различен набор от инструменти, с които може да разкаже историята mm -hmm. а, на украинците. Това, което а, ти избираш да направиш, е не да поднесеш новинарско парче, както казваме ние на редакционен жаргон, а да направиш документален разказ. Защо това е важно? Заради съпреживяването. Защото а, новините са чудесно нещо, но те са нещо декларативно нещо. Докато през лична история, когато се разказва социално значим проблем, тогава човек може да се постави на мястото на този, който преживява нещо. И това е надеждата, за която говорихме в началото на разговора ни, че повече хора, слушайки ще се поставят на място на една жена, която избяга в България с дъщеря си от бомби. Иска да си купи рокля, която вижда на витрината на един магазин. Обаче не смее да си купи роклята. Да Извани на мъжа си в Украина и казва Абе аз тук видях една рокля. Знам, че има много рокли в Украина. но може ли да си купя тази? И той казва Ми: за книги и за любимата жена пари не се пестят, Купи си роклята. Mm -hmm. а, и все пак тя се върна там. Без роклята. Този феномен, с него ще завършим, готовността на украинците да, да воюват за страната си, разгадали го. Защото това е, може би, един от големите въпроси и пред Европа. Ама пред тях въобще... Не... Той няма нужда да се разгадава, той е по условие. Тоест няма въобще... Там няма тази мисъл. Аз да не. Сега, не искам да си крива душата. Има градове, а, които са много далечени от фронта, като ЛОВОВ, например. А, там може да виж хора по улиците, които въобще не изглеждат като хора, които разбират, че страната им воюва. Едни такива засмени, курортно настроени. ЛОВОВ е един забележителен град, изключителен. Но, а дори и те дори и те може би отделят от заплатите си, за да отиде за фронта нещо. Тоест, въобще тя войната в Тила е по различен начин. Един плете а, някакви там тези мрежи, с които се завиват урадията, а друг дава пари. Всеки прави каквото може. Трети търси бронежилетки. Така. И последно, какво тази история, историята на обикнованите хора в Украина по време на война, говори не на нас, а за нас. Имаш ли отговор на този че сме много просто... далече. Много сме далеч. от а, съпреживяването. А от... защо? Какво ни прави безчувствени? Не знам дали сме безчувствени, защото аз и мисля, че всеки българин, който отиде там, ще чувства. Впрочем, и всеки българин, който, а, и който и да е знае и е видял, че ето днес ще има шествие за Украина, да отиде. каквото се провежда вече всяка година на 24 февруари от а, на практика три години насам, а, той може би не е чак толкова далече от това усещане и от това се преживява. Ами да знам, шествията са нещо, което носи оптимизъм. Там не винаги го чувстваш като стъпиш на украинска територия. Не. А, шествието е някак а, вървим напред. Там, наистина, животът е отложен на моменти. И този оптимизъм го няма по този начин на шествието. Може да го видиш в кафенетата, може да го видиш... А в опита на украинците да живеят нормално. Спомням си само тук да кажа Зала, която като дойде в България и метаморфозите на нейния страх. Тя казваше, о, как ще се върнем в Украина, дъщеря ми, да учи бомбообежище. в Момент. Учи. Тоест страхът е на съвсем друго ниво вече. Така че, да, знам, че не може българи да отидат, да видят Украина и да я почувстват, но доколкото могат да повярват на това, което идва оттам. Благодаря ви. Николета Атанасова. А, туна, вие, туна, ти, няма как познаваме се. Толкова добре, че... работим заедно с от един отложен живот. А, наистина препоръчвам да бъде чут а, Чута тази поредица в формата подкаст на сайта на Българското национално радио, защото може да ни отвори очите към реалност, която иначе няма как в новинарския план да усетим и да разберем. Благодаря за поканата.